Ось що, друзі, сказав тихо Я залишаюся тут І візьму участь у битві Думаю, вона відбудеться сьогодні або завтра А ви заберіть у лісі коней і мчіть додому Піднімайте родовичів Хай усі, хто може тримати спису у руках Ідуть до Кам'яного острова А жінки, діти і старі хай тікають Забираючи все, що можуть забрати На північ в ліси якомога далі від Росі. Скажіть Туру і Щекові, щоб послали гінців по усіх полянських родах і на Росаву, і на Роську, і на Красну, і на Хоробру, і на Стугну, і аж до Ірпеня. Хай збирається вся сила полянська. Якщо не встигнуть до Кам'яного острова, хай збирається в іншому місці, на Стугні чи на Росаві, Бо, думається мені, гунни йшли сюди не для того, щоб відбити в нас отар овець чи ріду скоту, чи косяк коней. Каган-Ернак сподівається примучити все плем'я наше. Тож січа буде люта, і ми повинні виставити проти ворога всі наші сили. «А ти?» – спитав Гроза. «Може, разом поїдемо?» «Ні, я залишуся тут». Бачу, потрібен я радогостові. Та й хочу сам помірятися силою з гуннами. Хоча, я скажу вам, не вірю я в перемогу. Занадто нерівні сили. Небагато з тих, хто тримає днес у руці списа, побачить завтра схід сонця. То їдь з нами, вигукнув братан. Ми зберемо більшу дружину. Ні, твердо відповів Кей. Якщо боги подарують мені у наступній січі життя, то повернуся до вас, збагачений досвідом. Треба ж на власні очі побачити, як б'ють ці гунни, інакше як їх переможеш? Ідіть. Він обняв отруків, і ті, похиливши голови, подалися до лісу, а сам кинувся наздоганяти радогаста. Сонце повернуло з полудня і, поволі, непомітно для ока, почало спускатися в країну мороку. Але до вечора було ще далеко. Чотири полянські роди готувалися до бою. Радогаст вибрав найвужче місце між двома лісами, тим, що пролягав до Дніпра, і тим, що ріс понад Россю. Вої чотирма щільними рядами лавами перегородили поле, Сам Радогаст вибрав для себе місце посередині, щоб бачити ліве і праве крило свого війська, а чорного вепра з молодшою кінною дружиною поставив у себе у тилу. На той випадок, якщо гун не зуміють прорвати полянський стрій. Від Радогастової розгубленості і невпевненості не залишилося тепер і сліду. Накази і розпорядження його були ясні, короткі, ні в кого не викликали заперечень, він швидко переходив від одного роду до іншого, підбадьорював воїв, переконував у тому, що гуннам не здолати полянської сили, радив не думати про смерть, а тільки про те, як зупинити ворога і відкинути його назад. Кий, якому воєвода наказав триматися біля нього, радів, що напомилився у Радогастові, з нього буде справжній князь, думав, дивлячись на струнку високу постать старшого княжича і на його гарне засмагле обличчя. Якщо боги збережуть йому наступні битві життя, то кращого князя, ніж Радогаст, полянам не знайти. Обійшовши усе війською, упевнившись, що воно стоїть міцно, воєвода повернувся на своє місце, підкликав чорного вепра. «Брати, на тебе з твоїми отроками покладаю велику надію. Спочатку хмарою стріл зустрінемо ворогами. А як тільки він наблизиться до нас на відстані удару списа, вражай його з луків. Ти із своїми воями. А ми будемо бити списами. Якщо ж дегун не прорвуться, тут же мчи туди, затикай дірку. І хай бережуть тебе боги. Зрозумів сказав «Чорний вепр» і поїхав до своєї кінної молодшої дружини. У цю мить вивідачі, що слідкували за переправою гуннів через Рось, подали знак, що Ернак рушив.